أهنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة حنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة تزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشهد الحياة وصاروا بذاتي نشهد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات <تصفيق> آه, آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سراما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وصلم وصلنا متسليما الكثيره زاهله تكره لشانه درسنا صلوات سلام قسم الله وكسا نيك محمد الله عليه وسلم فاجسئنا الله تبارك وتعالى يا اللهم ديننا الله حق تقاته ولا تموتنا الا وانتم مسلمين ولي صلاح لشانه اسمكم ببيضه ناششو انميتمرتي اسف اضربوا Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo da subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep slušetak i da nam podari da ga sretnemo, a da on srano bude za dobro. Za Allaho tabarak wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sura Al-Bajdjina. Mm -hmm. Prošli put smo govorili o ajetu, u petom ajetu ove Kur'anske sure gdje je uzvišeni Allah tabareku wa ta'ala govori kako je sljedbenicima knjige bilo naređeno da Allaha obožavaju iskrenomu vjeru ispovjedava, ispovjedavajuću da obavljaju namaz da daju zakat i da je to ispravna vjera i govorili smo o značenju obožavanja Allaha tabareku wa ta'ala govorili smo o značenju ihlasa, govorili smo o značenju riječi Hunatha, odnosno riječi Hanif, što znači e, da čovjek bude daleko od širka, da bude na temhidu, govorili smo o namazu, o zakatu, ajdi koji dolaze, tri ajeta ove Kur'anske sure koje su nam ostale, govore o izhodu ovih, ili da kažemo o izhodu prethodno spomenutih. Pa uzvišeni Allah, tabarito wa ta ta'ala, nakon što je spomenuo, njihovo razilaženje u vjeri. I da su se razišli nakon što im je došao jasan dokaz. To jeste, da su se razišli radi inata. Zato što nisu htjeli da prihvate jasan dokaz. I nakon što nas je obavijestio da im je bilo naređeno da Allaha, Đerlašanu, obožavaju iskreno, a da su Allaha iskreno obožavali, prihvatili bi taj dokaz... Uzvišeni Allah tebareke ve teala u ostalim ayetima ove sure nam govori kakav je ishod tih kakav je ishod oni koji su odbacili dokaze pa kaže inel ladina kafaru min ahlil kitabi vel mushrikina fi nari jahannama khalidin fiha oni koji ne od sledbenika knjige i od mušrika gde fi nari jahennem, biće u jahennemskoj vatri, khalidine fiha, i u njojče ostati koliko, u njojče ostati vječna. I onda Allah, tabarik wa ta'ala, kaže, ulaike hum šerru lberige, i oni su naj stvarjenja. Uva riječ šerr, u arabskom jizku dolazio značenju ašar, znači na oblik efdal, na oblik efal, znači najgore, nego najgora. Jer u orapskom jeziku znači postoji da li riječ kajir i riječ šar dolazi na oblik afal. Pa neki kaže da može da dođe da s orapskom jeziku kaže taj čovjek je šar najgori. Jel da se ta, kaže taj čovjek je ahir. Međutim ispravno jeziku da se koristi šar i u značenju lošeg i u značenju najgore. Međutim ovdje u Kur'anu dolazi u značenju čega najgore. Znači Allah završava ovaj ajd pa kaže u ايكه كو بريتو ناспоمينيتي نافينيت از ريدا اهل الكتابه مشركه اولائك هم شر الباريه وليسنا يقول اسورين او دي مايت دوا كرايت يعني مام نافيا وابن نافيا ورشي قالون ابن ذكوان أو وهم يقولوا تشامد اولائك هم شر الباليه يدول خير الباليه ما جيت يقول فيوتش باريه ذو كاشي مام شاطبي وحرفي وحرف الباريه فاحمز اهنا متاهله اهنا اذنك زنا في متاهله ميم اذنك زيبن زيبن زكوار مجوتني يسوسبني zato što ima oni koji vole koji vole ki raj dab ovon kuranskom druga vrata druga vrata ovon kuranskom ajetu draga braćo allah dželalü Prije svega iz reda sledbenike knjige. Ovdje prvo su spomenuti sledbenici knjige iz kojeg razloga? Spomenuti prvo sledbenici knjige zato što su oni bliži istini. A mušnici su dalje od istini. Međutim, njihov krajni izhod je kakav? Da budu u djehannamu. I to koliko da budu u djehannamu? Da li da u djehannamu budu jedan period pa da izađu? Ne. Nego da budu khali fiha. Da u djehannamu da Allah jel lašanu ho sačuva, ostanu vječno. I ovo, ova antematika, odnosno tematika vječnosti, je jedna od tematika koja se spominje u knjigama akida, odnosno knjigama akide. A to je, znači da je mišljenja اهل السنه والجماعه, mišljenja da kažemo, koji ispravu, kojima su došli dokazi. Do Znaci da će i stanovnici i da je odnosno da i džennet i džehennem da su večni. Zarazko od sekte koji su se pojavljivale, koji su govorili, neki su govorili da je samo da će džahennam prestati, da će doći vrijeme kada će se džahennam ugaziti. Neki su govorili da će čak doći vrijeme kada će džarnat isto tako da se ugazi. Međutim, ispravno mišljenje ono što je došlo u Koranu jeste da i džarnat i džahennam da su vječni. Jer on, oni koji uđu u džarnat, oni će vječno u njemu boraviti. Nikada iz njega neće izaći. Međutim, oni koji uđu u vatru, nevjernici će šta? U vatri ostati vječno. Međutim, nevi, eh, međutim griješnici... Ako im Allah dželle šanu ne oprosti grijeh i gehenmu džahannamu džostati, onoliko koliko bude potrebno da izgore, dalala tabarku taala na sačubautoga da izgore za da dok izgoren za svoje grijehe. I to je došlo hadis od Allahu mu se nekija sallallahu alejhi ve sellem da talno da talno paješ. Međutim ono što nas obti interesuje jeste da Allah dželle šanu ove skupine uh, opisuje i kaže ulatihum sharrul barija, da su oni najgora storeni. A šta znači <coughs> najgore stvorenje? <coughs> Načel da se najgore stvorenje u smislu da sada ako vidiš nevjernika, bilo da se radi o muširiku ili bilo da se da ćeš ga plumti na ulici ili da ćeš ovako ili onako odnose prema njimu. Ne, ne znači. Jer nam je došlo u Koranu i sunnatu Allahovu klasenika alaihissalatu wasalam kako se ponaša prema drugim ljudima, pa makar ljudi bili druge, druge vjeri. Međutim ovde ovaj opis, šarru al misli se prije svega radi njihovog vječnog boravaka u džahannemu. Nači vječni boravak u jahannemu, nači takav, takvo te stanje ili takav status mogu da zasluže samo najgore stvorenje. Zašto? Zato što su se oni na dunjalu kupotpuno okrenuli od upute. I zato Allah, Jal-Lashanu, kada spomnie također slično ovome, loša ili najgore stvorenje, kaže, inna šarrad davabi inda Allah ko assummu al bukmu al la yaqimun. Kaže, najgora stvorenja kod Allaha, jer lašanom su oni koji su šta? Oni koji su gluhi, oni koji su slijepi, koji ne razmišljaju. Znači, oni do koji dolazi istina, do koji dolazi dokaz, one okreću glavu. I zato nevjednik svojim nevjerstvom je omalovažio i bacio i zanemalio svoj razum. Jer ono sa čim se razlikuje čovjek od životinje, sa čim se razlikuje čovjek od hajvana, je šta? To što ti Allah džellešan ga dao razum. Majuti im zadač tog razuma. Prije svega jeste da spozna Allah te barekuta taala. Ja ko taj razum iskoristiš da dođeš putem tog razuma da uzišenog Allaha te barekuta taala zašto da Zašt? znači kakva je zadaća tog razuma. I zato na koliko mjesta vidimo da Allah džellešan ga uspomni razum i uspomni razmišljanje. Naravno ovde sada ne želim da ulazimo rasprave i da spominjem Da li je spoznaja Allaha tebaraka ve taala obavezna razumom? Što znači u smislu ako bi čovjek bio u nekoj sredini i do njega nije došlo došlo ništa o poslanicima, o poslanstvu, da li je njegova obaveza da spozna Allaha, to jest ako ne spozna Allaha da će biti osuđen u džahannam? Ekimishini hel sunna wa al-jamaa ta da nije čovjek obavezan razumno da spozna Allaha dželle ve Jer nema kažnjavanja nakon uspostavljenog dokaza. Jer Allah dželle kaže: "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula" Mi nikoga nećemo kazni dok ne pošanjemo poslanika. Međut je mrazum je tu da ti pomogne. Ako dođe kakva šubha, ako dođe ovo, da to svojim razumom odkloniš. I zato Allah je l u suri mur kada nam govorio sallamnicima jahannama, i šta će oni reći, šta će reći sallamnici jahannama, loo kuna nesma u naakiru, ma kuna min ashabi sajera. Da smo slušali ili da smo razmišljali, ne bi bili sallamnika jahannama. I zato donazi ovaj opis kur'anski da su nevjernici. Izbilo ko je greda da ne bi neka da su oni šta, da su oni najgora, da su oni najgora stvorenja. Da su oni najgora stvorenja. Ovde sada kad govorimo o ovom kuranskom ajetu, hanči možemo da se dotaknemo jedne stvari, od toj stvari samo prethodno bio tako da kažem ukratko spomenuo. I ovde ponovo će spomenti ukratko jer mislim da je stvar koja nezavrije da se puno o njoj govori. A to je ideja ili da kažemo mišljenje ili ne znam kako bi je nazvuo koja se jedinstvo religija. Koja se zove jedinstvo religija. Ovdje, da napravim razliku, znači, međureligijski ili vjerski djelog jedna stvar, i o tome sada ne govorim. Međutim, ovo je sad jedna ideja koja kaže da sve vjere danas, pogotovo neke i kažu vjere koje potiču od Ibrahima, znači, islam, judaizam, krišćanstvo, da su sve to vjere koje vode ka Bogu, koje vode ka Allahu Allahom. I da čovjek Kako god da Allah Anđerila Šano obožavao, da li kroz Islam, da li kroz hršćanstvo, da li kroz juda iza, da, da on u stvari obožava Allaha i da, on, da je to samo jedan od putevaka Bogu. I na našim prostorima i našem vremenu postoji ljudi koji su kod ljudi poznati kao islamski intelektualci, da ne kažem kao islamski učenjaci, znači tako se predstavljaju, koji zastupaju i šire ove ideje. Znači, kojde, znači da su sve ove vjere, da su to putavi, da su to pravci koji vode, vode ka boku. Draga obraća i sestre, ovo, da kažemo, ovo svaki čovjek koji je završio mejtef, Ja da kažemo da se zadovoljili sa onim što se uči u mejtefu, dovoljno mu je da zna da je ovo, da kažemo, neispravna stvar. I da je ova stvar batra. Zašto? Zato što znamo svi, znači učili smo i ono što uči svaki musliman. Da jedina vera kod Allah, kod je priznata da je to Islam vama yabtagi gajra l-Islami dina, fala yukubala minhuh ko budi atrži nekodrugu veru mimo Islamu ona odnih ali iče bitlih ili Inna dina anda Allahi l-Islam, jedina vera kod Allah priznata je Islam. Zatim znamo da je Muhammad sallalahu alaihi wa sallam poslednji poslanik Zatim znamo isto, šta? Na čisto tako znamo da je Kur'an, derogiral, Tavrat i Inživ i toh šestorik koju se obšto poznat. Nađutim, po ovoj ideji i ovoj ideologiji, znači to nije tako. Nego znači vjerozakon svakog od tog poslanika, vjerovijesnika, još uvijek valida. I onda je tvoja volja, hoćeš ti biti musliman, ili ćeš biti kršćan, ili ćeš biti žido. I potom je možeš, znači, ili odeš petkom na džumu, ili odeš subotu u sinagogu, ili odeš na crkvu, znači se su to pute koji u dekavu. Da Allah je lešanuhu sačuvat takvi stvari. Islamski učenjaci, opet kažem, ne želi da se puno za država. Znači, vijeće za fetve, savremena viječe za fetve, znači viječe za fetve u Mekke, za fetve u Điddi, viječe za fetve, ne znam. Znači, svako viječe za fetve, koliko znam koji postoji je, jednoglasno dalo do znanja da su ova mišljenja i ove ideje i ovi pramci riddet odpadništvo od Allahove tabarake wa ta'ala vjere. I onaj koji zagovara ovu stvar da je on otpadnik. Znači, onaj koji zagovara ovu stvar da je on otpadnik od Allahove vjere. Znači, ovo nije stvar koja je Znači nego je ovo što, da je opšte poznato od islama. I to je zašto kažem, ašhedu Allah ilahi illallah, ašhedu Allah muhammada rasulullah. Sve da čimo da nema drugog Boga sam Allah, da je muhammada igra poslanik. Znači mogli mi ne, a čak obi rekli, ašhedu Allah ilahi illallah, wa anna Isa rasulullah, wa anna Musa rasulullah, znači bilo bi Međutim, mi verujemo da Isa i Musa da je poslanik, međutim kažemo, anna muhammada rasulullah. I da je muhammada Allah poslanik, zato što je poslanstvo muhammada sallalahu I na kraju krajeva, ako ćemo se vratiti, ako ćemo govoriti, islam više respektuje i poštuje, i sali, i sali, i musali, i sali nego, što, nego što to čini kršćani ili židovi i tako dalje. I mi tako znamo da je od naše vire da je koji opsuje na odubila etala je jednog poslanika, da on sve tim izglede iz vire. Da čovjek opsuje islam, da sve tim postaje murtad, odpadnik od Allahove vire. To opsi postaje odpadnik od Allahove tebarki od etala vire. Međutim, opet vam kažem, znači, ideje, takve ideje su prisutne. I između stanovok između stanovok znači takvi ideje nalaze podavodnicima oslonce kažem podavnici za svoj ide u Kur'an pa kaže Allah dželle šanu kaže inne lzina keferu min ahlil kitab vel mushrike tajani ko vjeruju iz reda sledbenika nikak nije iz reda mushrika što znači da izreda reda sledbenika koga ima nikoj vjeruju međutim moramskom miskom min je ode bajaniye. Nači min za pojašnjenje što znači min za isto kao da neko rekao inelavina kefroniku i naveru pa kao da neko upito koji isto koji naveru pa Allah dželle šanu kaže ehlul kitabu al mushriki ehlul kitabu i mushrići pa onda dokazuje isto to ajet majde Allah dželle šanu kaže inelldin amanu velldin hadu velnisar wassabini men am hneko vjeruju pa makarbili šta jeđovi makarbili kršćani makarbili sabici ko vjeru Allah i sudni da ni ni im pripada Našto nači na što se odnosio ovo ajet? Znači na oni koji su vjerovali u Musa a.s. za vreme Musa a.s. koji su vjerovali u Isa a.s. za vreme Isa a.s. Da neko ne bi pomislio da oni koji su vjerovali u Musa a.s. prije dolazka Muhammeda sallallahu a.s. da je njiho vjerovali biro na izprava. I zato je došno. Znači govor mu fassira. Znači da je taj ajt tako da kažem pojašnjen. Ila da, da rogiran. Ajetom gdje Allah jelala še mu kaže وَمَنْ يَبْتَ Kako bude tražen neku u drugu vjeru mimo islama, od njega neće biti primljena. Druga stvar što ovdje želim također da napomenem, stvari koja se tiče da kažem svakog od nas. A to je, draga broći ciljene sestre, znači mi kad govorimo o nevjednicima, o nevjerstvu, kada govorimo o kufru, kada govorimo o nefaku, znači nije to tek tako da kažemo da je to nešto samo da ti pogledaš ili poslušaš. Jer ako se vratimo na stanje salafa i na govor salafa, Značimo tamo nešto da se zove strah od lošeg svršetka. Što znači strah od lošeg svršetka? Da ta lađa našanu sačuva od toga da budeš musliman, da klanjaš, da ibaditiš i da se onda tvoje srce okrene i da postaneš od oni koji ne klanjaju, koji, on, koji ne viru, koji znači shodno da ređemo i da na tome umreš. Jer je i bret na čemu je, čovjek, na čemu je čovjek umro. I zato je došlo u govoru Salafat, znači kao što spominje, bilo kaj mi drugi kaže Oni koji su āarifi, oni koji poznaju Allah, koji, da tako kažem, poznaju Allaha djelala še'anuhu, oni se boje lošeg slošetka i boje se da ne odu u kufr. Dok se kaže, obični ljudi boje grijeha ovog ilonog. Međutim, čovjek, šta ovo znači, znači čovjek musliman, treba da se boji da Allah djelala še'anuhu ne, ne bi Bog, ne bi njegovo srce okrenuo radi nekog grijeha ili radi nečega, da okrene tvoje srce ka kufru ili ka nifaku, ili ka griješenju pa makar, i da umreš na tome. I šta je ono što može biti uzrok da čovjek na tome umre? Uzrok može biti grijeh koji počiniš prema Allahu tebara I zato od posljedica griješenja jeste ružan, odnosno lošisto šedak. Da određeno u momentu počiniš nešto. Znači ti misliš ono, zanemariš taj grijeh, pa da te Allah dželršanu kazni tako što učini da tvoje srce postane tvrdo. Postane tvrdo, pa malo, pomalo, pa malo, pomalo, pa pa i znači šta srce ode od upute. I zato Allah nam dao svako dobro. Svaki od nas nekremota film i može vidjeti koliko poznaje ljudi. Sigurno svaki od nas poznaje ljudi za koje zna da su klanjali, da su postali, da su išli u džamiju, da su slušali predavanja, da su učili Kur'an, da ne kaže da su bili hafizi, međutim da su to ostavili. Koliko oni koji su imali namaz, pa ostavili namaz. Pa umrli na tome da lilazili šalno se ču. Koliko oni koji su bili Allah dželle šanuje počastio da su naučili Kur'an, pa zaborav, pa se kaže والله يا اسف تاجبيوها، وفياسه تاج زبره. Jel kaže ja se nekako kaže znamo se na džuzeja Kur'ana, kaže ja sam to zaborav. Koliko je oni znamo koji su počinili na mre, klonili se griha, međutim vratili se ponovo griješenju. I zato kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, nasu srca sinova Ademovih između dva prsta da lahmi prstih. Allah ih okreće kako hoće. I zato je dova koje najviše poslanih sallallahu alaihi wasallam dovio kao što je jedna od njegovih žena bila šta Allahumma ya mutabbit alqulubi, Allahumma ya muqallib alqulubi, thabbit qalbi ala dinik ila ala ta'atik. Utik u okreči srce, utvrsti moje srce na iman. Utvrsti moje srce na vjeru. Iz zato da Allah dželle celan nam podari lijep prošedak. Da čovjek umre, da čovjek umre, ko mislimamo. Iz zato sigurno ste čuli, priča ono narod priča Kaže tajita kaže mašla kako je kako je kaže fin umro kaže uz odnest planju i lego kaže zaspo zaspoj kaže ni se pobudi umro tako ili kaže umro posteči ili umro ovako ili onako Na primjer Allah poslanik ali salatu selam kaže ko umre u dan petak i noć petka Allah angelušanu čega se čuvati kabuskog kabuskoga zaba slušaj hadis Musta limam Ahmed hadis isah koska sheh al-ba Na sheh Abdul Qadir rahmetullah alayhi jomruj petka znači da se žena da ga probudi njega da ga probudi na sabah i našla ga da je već bi umro šihabdullah iz ujuna sud šejh naš šejh šejh šeha tamima jomru na sećde Allah ga šanu da počesto na da mu sećde na noćno namaz svhalanati zamiste to da ti Allah dželle šanu uzme dušu da ti Allah dželle šanu uzme dušu na sećde da to bude svhalan moment kada će ti melek da te melek smuti nađe na tebi Spominjemo sa Šeha Ahmeda Jasina, znači koji je Allah dželle šanu počastio šehadetu. Ne zgubili tu Šeha Medjasić i rekao sam čovjek bio nepokretan. Znači nepokretan ni ruči i noge. Zato što mu je detinjstvo tumblado povredio kičmu i jeste znači ni prstima nije mogao, ni prstima nije mogo da pomjera. Pa i Allah dželle šanu da počasti na Allahov putu da su ga jeli ubeli cionisti nakon što izašao sa se namaza, sa se sabah namaza u džemaatu. I kada vam govori o Šehu Medjasin Kad bi o svakom od ovih šlijehova, vidjeli biste, odnosno dok bismo zajedno, zašto im je Allah Jelšanov podario takvu lip sršijetak. Šahmed jasin i koji su bili blizu njemu kažu, znači budio se, pa ste nepokretan čovjek, opet vam kažem, zamislite nepokretan čovjek. Znači, zamislite čovjek kad je bolestan, kako je procedura, da izvinite da odješ vc, pa da izađeš, da uzmeš abdes, da boješ namad. A zamislite čovjek koji je nepokretan, znači skroz nepokretan. Samo ustan svoje može, da tako kažemo svoje ka Naci taj čovjek je ustaje sa znači dnevna njegova praksa. Ustaje sa vremenom na prije sam namaz. Dobavlja noći namaz. Onda bi pao na džematu, onda bi čukuran diz na skosunca i na nafilama, samo na nafilama toku dana bi proučio džus Kur'ana. Prouči džus Kur'ana samo na nafilama. Naci džus Kur'ana je punau do namazu samo na nafilama. Jel langel šan mogu počestio, počestio šanat. Jezet Allah davo sa ko dobro znači da se spomine, kufr, da se spomine džahannam. Za nevjernike, znači treba čovjek da se poboji, da Allah, Allah je ne do Boha, ne bi njegovo srce okrenuo, pa da čovjek umri na to. Sljedeći ajet jeste da Allah je nam govori o drugoj skupini. I to je ono što je ajed Kur'ana, da tako kažem, običaj Kur'ana, stil Kur'ana. Da uvijek kada se spomene jedna skupina, spomene se Kada se spomene oni koji veruju, spomene se oni koji ne vjeruju. Ili kada se spomenu oni koji ne vjeruju, odmah se spomenu oni koji vjeruju kada se spomene Jahmes, spomene se Jahal. Kada se spomene Jahannus, spomene se Džahannam. Nije to tako. Kada se spomene oni koji se da poslanice, spominu se oni koji se nisu dozivali poslanice. To je pa tako. Ara. Naći zašto sad nada ulijevanje nade i zastashivanje. Naći to su dva krila sa kojima vjerni kletika Allahu tebarak ve taala. Strah i nada. Na sljedećoj ayetu od Allah tebarak ve taala kaže: Innal ladina amanu wa amilus salihati ulai kahum khairul bariyah. Ili Dači oni koji vjeruju, <coughs> istino oni koji vjeruju i koji činija dobradijela, oni su najbolja stvorenja. Dači oni koji su se odazvali Allahu tebarak ve taala, koji su prihvatili dokaz, oni su najbolja stvorenja. I kako nisu najbolja stvorenja? Znači, Kad čovjek samo da postane se pita, takva molaga kako nisu najbolja stvorenja. Kako nisu najbolja stvorenja oni koji su pokorni Allahu tebarak ve taala a imaju priliku da budu napokorni Jer Allah dželle shanuhu je učinio da se razlikuje melek od insana po čemu? Zato što melek nema nema u sebi, da kažemo nagon, jer nema strast, nema nagon za zlu. Međutim, čovjek ima. I zato onaj koji dadne prednost pokornosti, Allah tabarake wa ta'ala njega naziva da je on hayrul barija, da je on najbolje stvorenje. I zato ovdje kod mofesira, međutim, ne žene sad da puno o tome govorim, znači postoji razira ženje, Znači, da li, govor kod Uleme, da dali, dali su kod Allaha bolji meleci, meleki ili su bolji vjernici? O tome, to je spominio i govorio o Kurtubju Svantefsir. Međutim, kao što kaže jedan broj Uleme, je, među njima je šeha Pijasari, znači da kaže da, znači, ne postoji niti jasan dokaz, niti jasan dokaz iz Korana, niti sunnata, niti kon, koncenzus po pitanju. Pa neki kažu, ljudi su bolji od Neki kažu meleke su bolji. Neki kažu poslanici među ljudima su bolji od poslanika među melecima i tako dalje. Međutim, ono što želim ovdje da vam kažem jeste da Allah ovdje one koji vjeruju i čini je dobra djela, da ih on naziva da su to najbolja stvorenja. Zašto su najbolja stvorenja? Zato što su se odazvali Allahu tebareke veta'ala. Zato što su se odazvali njegovim poslanicima. Zato što se odazvali pozivu u vjerovanju u iman. Pa je Allah tebareke veta' Nazvojim najbolje, najboljim stvorenjima. I zato pogledajte ovdje šednu stvar. Znači kako uvijek kad se spomeni ili nagrada, ili džernet, ili počas neka, Allah je lešanu spominje vjerovanje i činjenje dobrih dijela. Zato što ne može da bude vjerovanje bez dobrih dijela, niti može da bude dobra dijela bez vjerovanja. Znači te dvije stvari nikako ne mogu da se... Tako da kažemo, ne mogu da budu, ne mogu da se spomenu, jedna da se ne spomenu. I onda poslije ovoga Allah je lešanu govori o izhodu oni koji veruju, odnos onima koji koji Iisus odazval postanisi. Pa šta kaže? Kaja je zauhum anda rabbim. Kaže njihova nāgrada je gdje? Rinda rabbihim. Njihova nāgrada je kod njihovo gospodara. Ovdje je rinda, v arabskom jiziku, vrf, ili vrf mekane. Znači, naziv ili mjesto za ime. Allah, jale šanuhu ovdje ne kaže njihova nāgrada je od njihovo gospodara, Na nekim jesnima se kaže, je za emir robbike, znači njihova nagradba od njihova gospoda. Međutim, ovdje Allah, kjer našanu kaže njihova nagrada je kod njihova gospodara. Iz počasti prema vjernicima. Allah, kjer našanu, hoće da im kaže da je njihova nagrada kod njihova gospodara u blizini Allaha, tabaraka wa ta'ala. U Allahovej blizini. To isto kao da čomek Allaho pripada najizušeniji primer, da na kaže Yel, ti je blizu mene. Jer ti ćeš biti kod mene. Znači, tvoja gar u mojim rukama, u mojoj blizini. I zato Allah Jalašanu ovde kaže njihova nagrada je kod njihovog gospodar. Allah Jalašanu je za njih pripremio. Što je za njih pripremio? Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što nikada nije moglo da padne čovjeku na pamijet. To je Allah Jalašanu pripremio vjernicima u jannatu. Jazanu je vjernicima u jannatu. Prevo, korko prevodi ovde, Edenske bašte. Ovaj riječ Adn znači i kamet boravište. Znači mjesto boravka. Hoće da se kaže Allah djelušano ispočasti prema vjernicima. I ovo je ljopota znači, da se Ne kaže se u smislu da čovjek može pomisliti da će jedno vrijeme biti u tom džernetu. Ne, nego to će biti njihov boravak. To će biti njihove kuće. To će biti njihove postelje. To uživanje te džernate bašte ispod koje će rijeke teči. Khali dina fieha, radi anhu, an, e, khali dina u kojima će vječno ostati. I zato opet vam kažem, to pojmanje vječnosti u Koranu, ne znam da li sam ovdje ili sam u Mostaru spominio na zemljom predavaju. Subhana, šta pojmanje, i zato halalitam ako nekad ponovim se, ona je neku slar. zato što ne znam, vallaha, jesam spominio ovdje ili na drugom mjestu. Znači samo pojmanje vječnosti, šta kod čovjeka, rezultiraš. Tako čovjeka stvara. Da znaš da je nešto vječno. Ponekad neka stvar koja, koja je lijepa. Lijepo se nešto desi. Međutim, obuzme tuga kada znaš da će to proći. Ili te obuzme radost kada znaš da će određena te goba proći. Međutim, džannet, Allah da dao svako dobro, o kojem govorim, on je vječan. I nikada nema prestanka. I zato sama pomisao da nešto radiš, Allaha radi. Da radi išnešto Allah radi išta di te vjecnosti. Da te Allah djel nešanu počasti jenna tom, koji će biti šta? Koji će biti vječan. Khalidina fiha abeda. I sad obdaj vam govorio, da ima više oni koji više intervjessora, nekada se, kada se spomine, vječno spomine khalidina fija, a nekada se kaže khalidina fiha abeda. Zašto se nekada kaže khalidina fiha, nekada se kaže khalidina fiha. abeda? Khalidina fija znači vječno. Međutim opet ovaj izraz urabsku miziku kult, vječnost, može nekada da znači dugo trajanje. u smislu da če prestati. Isto, kao što Allah Jelanšanu kaže la bi fiha ahqaba, ili labifin, bi fina, Hamza uči la bi fina, la bi fina al faši, u što tebi kaže. Znači, la fi ahqaba, ima kaže. U kojem če ostati, se vječer, međutim ahqaba, dolazi jo odreči hukb, što znači vremenski period. Dje neko može pom Vremenski period, posljevremenskog perioda i to će nestati. Međutim, ova čestica ebeda, u kojem će ostati vi trajno dolazi potvrda za ovu vječnost. Međutim, nekada Kur'an kaže Halidine fiha u kojem će ostati vječno, a nekada se kaže Halidine fiha ebeda u kojem će ostati vječno, da kažemo zare za uvijek. Pa mu feseri kažu da onda kada se nagrada spominje detaljno, općento, kao što je ovdje, nagrada kod gospodara, rijeke koje je teku, džennat koji će biti boravište bašte štebašte, Allah dželšanu kaže Haldi, da bi povećo tu našu radost, kaže Haldi, dina fiha abada, u kojem će ostati vječno za uvijek. Znači da ti uljepša, da tvoj muhuda kaže uljepša taj govor o džennatu, Allah dželšanu nas učinio osavnika džennata. Da kaže radijallahu anhumu radu an, radijallahu anhumu, Allah će zadao vajabit sa I neću uči u Jannet, osim on onaj, sa, sa kim Allah, Jallašanu, bude zadovolen. I zato najveća najreda sranihka Janneta jeste Allah'ova je zadovoljstvo. I zato kaže Allah, Jallašanu, wa ridhuanu min Allahi akbar. A zadovoljstvo od Allah'a. Ile Allah'ova zadovoljstvo je za večno. Je večje. Je večje od čega? veće od Janneta. Večje od samej nagrade je Janneta. Zato što je Jannet stvoren. A zadovoljstvo Allah'a i Allah'ova osobina. I to je večje od onoga, što je stvoren. Mađutim, vjernik, obratite pažnju, vjernik obožava Allaha te wa ta'ala, ta vjernik obožava Allaha tabaraka wa Allahe, šanuh, kako? Iz Dubaju prema Allahu, iz, da kažemo, želje za nagradom, i strahom od Allaha tabaraka wa ta'ala. Ove tri stvari su došle, ove tri komponente su došle u Kur'anu da radi njih čovjek obožava Allaha tabaraka wa Što znači da su neispravljene tvrdnje ko kažu Koji prenose i kažu, ja Allah, Allah, Allah ne no obožavam radi dženneta. Neći Allah obožavam no radi džahnama. No kaže, radi Allah obožavam radi Allaha za zato što ga voli. Kaže, nije me briga za džennet, nije me briga za džahnem. Pa je došlo u izrakama neki i kaže, toliko je moja ljubav prema Allahu. Kaže, kad me, ako me baci kaže u džahnem, kaže, vallahi će džahnem postati hladan od mojej ljubavi prema njima. Znači, govori da Allah obožavam iz džubavi radi. Znači, nema sraha i nade. I ovo je došlo je u govoru neki, kaže, kad me Allah baci u djehennam, kaže, nek me Allah baci u djehennam, nije me briga. Jer kad toliko bolim, da neću osjetiti njegova zap. Kad me Allah baci u djehennam, djehennam će postati hladan radi moje ljubav prema njima. Draga, braći i sestre, ne. U Kur'anu je došlo, Allah djelašan nam nastraši, Allah djelašan nam daje nađu. Allah djelašan nam kaže, i čovjek obožava Allah sa ljubavnju, sa strahom i sa nadom. To su tri stvari sa kojom obožavaš Allah djelaš To su tri stvari sa kojom obožavaš Allaha džarnašanuhu. Međutim, najveće od svega toga, od tog džaneta, u kojem ima ono što oko nije vidjelo, i ono što uho nije čulo, i ono što ti nije moglo da ti padne na pome, najveće od toga je šta? Ne Allah bude zadovoljan sa tebom. I zamisli to, se samo Allah bude zadovoljan sa tebom. Allah bude zadovoljan sa Ibrahima. Allah bude zadovoljan sa Mujom. Allah bude zadovoljan sa Usom. S Ovim. S s džavadom, sovim, zikret. Subhano, zemljeste to. Allah bude za dovoljan sanama. Gospodar nebese i zemlje bude za dovoljan nama, Znate li što to znači? Vi smo mi razmišljali o tome. I zato kaže Allah, tebareku wa ta'ala, wa ridvanu min Allah. tk'ar. Allahum za dovoljstvo je veči. Veči od svega toga. Od te džennetske namre. I zato je došlo u Sahihu, kada se govori o zadnjem čovjeku, koji će uči u džennet, koji će izađi s dž da kada uja u jannat, nači Allah jalla šanuhu račim šta? Sada van dolazi, nači ono naveče, fači reči gospodaru šta? Kaže, dolazi kaže, moj za dovoljstvo ridae, falan asha't عليkum abada. Kaže moj za dovoljstvo, in nikada se više navas, neču nasaditi. Na nikada se više navas, neču nasaditi. Wa radu al, i unče biti za dovoljstvo Allah. Načoli kui u jannatu, unče biti za dovoljstvo. Sa Biće zadovoljni sa tom nagradom koja ima od Allaha, tabaraka wa ta'ala. Međutim, ovaj ajet se završava. Allah da sa kodbom. Obratite pažnju Kur'anu na završetke ajeta. I zato pogledajte kako, na primjer, Allaha Đerašanu kaže, sumenja nešto pa kaže, inna Allaha kana sami'an basira. Allah sve čuje i sve vidi. Kana kabira, onaj koji o svemu obavješta. Znači, dajiti uvijek na kraju ajeta to obavještaj o nekom svom svojstvu, osobinu. Znači, brati pažnju, Allah te čuje, Allah te vidi. Ovdje Allah djelaršanu kaže da-like, kaže to je da-like. Znači, to o čemu se govori, Ta džannak. Znači, u orapskom mjesku da je pokazna zamjenca, ne da-like. Lam nije pokazna zamjenca, da je pokazna zamjenca. Pa kaže u orapskom ovaj lam, da-li, je kaže lamul milk. Lam za vlasništvo. Isto kao da se kaže da-like, ono tamo je tvoje. Znači, to je tvoje vlasništvo. Zalike, znači taj džernak o kojem se govori, će biti vlasništvo tvoje ili će biti vlasništvo koga? Li men haši arabe, ko se bude bojao svog gospodara. E ja sad ova izraza ovde koji se spominje hašije. Allah vam dao svako dobro. U arabskom jeziku postoji više izraza za strah. I zato da vam kažem, kod nas nije dakažem ono uh, dosnovno, da se ne kaže neko da kritikuje znači nije dos, doslovan prevod ja ibn lazina amenut takullah ve virnisiboi tasallah taqwa mistra nije, nije bojanje taqwa je čuvanje riječ taqwa u arabskom jeziku dolazi od čega waqiya yaqi tuqaen znači čuvaj se znači da čuvaj se vatre znači ipak nar čuvaj se vatre da te ne oproži ovdje mi znači bukvalno znači ne biru čuvaj se allah Kako čuvaj se Allah? Izvršavaj što je naredio. Kloni se što je zabranio. Znači čuvaj se tako da te da ne dotakne Allahova šta? Allahova kazna. Međutim, strah kao strah. Strah u smislu u kojem srce zaigra. U Koran se spomnio više izraza. Jedan od njih je rahbetun. Wa i ja je farhebun. Jedan od njih je khauf. Strah. Jedan od njih je hašje koji se spomenu u ovom Kur'ansku majetu. Znači, pati to brad, paži. Znači, sad ode gorimo strahu. Allah, jel išanu, u Kur'anu ponavlja na više mjesta spomenije strah. Znači, strahu smisnu da se prepadneš, da zaigraju srce. Znači, onaj strah koji srce, onaj osjeti. Međutim, zašto Allah, jel išanu, ode spomenije khasje, a ne kaže khauf, ne kaže dharike li men khafa Rabbahum, nebo li men khasje. Zato što u arapskom jeziku razlika između haufa i hashjata, ko što spominjem između starog dubn u qayyim Musadim Madarud Sarqin, što hashye je maqrūmun bil-ilmi wal-ma'rifah. Zato što je hashye znači strah koji je povezan sa znanjem i A hauf je samo strah. Hashye je znači strans se strah. To jeste koji se boje Allaha jer lešanu sa znanjem kui imaju znanya. Kau da se kaja imaju znanya, ba se za to Allah boje. I za to pogledajte Allah jilushanu kada govorit o nomnajlećem stepanu bogoboyaznosti, kada govorit o ulami. Jer ulama bi selamu še trebala Allah bojati. Allah poslanih, alayhi sallatu sallam, kaja jashta ala ulama'u wa rathatu da su nasli mis poslanihka, pa šta kaja Allah jilushanu innama yakša Allah min ibadihi ko ala ulama'u. Allah se od njegovih robov oboje korb, el ulema učeni. A pa ne kaže ovde, innama ya khafu Allah. Neu se kaže, innama ya khša Allah. Allah, jel lašanu, kada govori o strahu od Allaha bilh ghaib, u tajnosti. Inna alavine ya khša un rabba Oni, koji se boje Allaha jako ga ne vide. Iro po jednom tumačinu značinu, može biti, oni, koji se boje Allaha kada ga ne vedi. Znači kada su moment od inic od NBD. Izat ibn Kesiri ova izar asha u svom tafsiru protumančio na kažem hadisom, hadisom Djibrila protumančio ga ihsan atoi anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Da obožavaš Allah ka da vidiš šta kotine ga ne vidiš on te vidi. Izato brate pašnje ovde na jednu stvar Allah dao sa dobro znači strah od Allaha dželle ne može da doći ose sa znanjem Da znaš prvo koga se bojiš. Kako on kažnjava. Zašto kažnjava. Kako nagrađiva i zašto nagrađiva. A to ćeš spoznati kako? Preko čoga? Preko Kur'ana. Preko sunnata Allaho Kusaniha a.s. I onda ćeš znati kako da se Allaho Dželoveša lana bojiš. I zato pogledajte, ovdje želim da skrenem pažno jednu stvaru u ovom suru što je spominut. Ovdje se spominje hašjet. Strah. Prije ono je došlo do spominjanja ibadeta, pa smo rekli da je ibadet šta? Znači da je ibadet obožavanja Allaha. Pa smo rekli u arapskom jeziku što znači ibadet. Znači jezički znači poniznost. I u arapskom jeziku kad je put utaban kaže se kako? Tarih mu'abbed. Pa ovdje se spominje znači ihlas, spominje se ibadet. Od, znači sve su to stvari koje su vezane za srce. Znači da kažem koje su vezane za dušu. I zato želim sad ovdje da skrenem pažnju na jednu stvar, to je. Jedna stvara koja se zove tezikija. Koliko smo danas su potrebi za čišćenjem, odnosno pročišćavanjem naših duša? Mi, znači pazite, mi, ne sad tamo neku. Ne govorimo sada o tamo nekim ljudima koji ne klanjaju ili koji ne, nego mi koji dolazimo u džami, koji klanjamo. Mi smo, draga braća, nakon ispravnog vjerovanja u najvećoj potrebi za čišćenje duša i za čišćenje srca. Jer Allaho poslanik, alihi salatu, sada vam kaže... Da u čovjekovom tijelu ima jedan dio, ako je on dobar, sve drugo dobro. Ako nije dobar, ništa drugo on dobro. Ale vohjilu kalba kaže to je I zato Allah vam dao sako dobro, vodite računa o Moramo voditi računa da kaže. Pobraćam se prvo o sebi, poma davam. O čišćenju duša. Da svoj ne vstavimo ispod svoje noga. I zato, znači, desawuf ili sufizam u osnovi je granja natome na čišćenju duša. Međutim, s vremenom se u njega uvuklo dosta novotarija. Međutim, šehtun sam bintaj mi je u svojim fetvama jedan, da kažemo u tom, jedan muđerlet, u tom govori o tesouf, govori o tom, da, da tako kažemo kako se ovdje kod nas naziva sufizma. Govori o tim prvim generacijama koji se posvjetili bili Badetu, kao što je Džuneid i drugi, koji su govorili jasno da šput je Kur'an i sunnet i sve što se suprostavi Kur'anu i sunnet, ono je odbačeno. Međutim, davali su važnost čišćenju duša. Pošto je to da kažemo, sva znači svak iz rijeda sarafa davo važnost ome. I zato neko naziva to tesawufom, neko naziva tezkiom, neko naziva ume. Pojenta je da čovjek čisti svoju dušu, međutim onako kako je u skladu sa Kur'anom i sunnatom Allahom. Posanika, salatu, I zato mi govorimo, ako neko kaže, kaže Hafiz, govori vas zaprotim. Tesaufa govori, vallaj ja ne, ne govori ja preti tesaufa, je preti Isar. Ako ćeš o tesaufu smiz čišćene duše, ehle no sahle. Međutim, ako ćemo nekom da kažemo izmišretinama ili novatarijama, vallaj, je to mi treba svakim muslima da govori. I postiće mi, kažemo, moramo da očistimo, moramo da čistimo svoje duše, moramo da se naučimo da budemo ponizni. Međutim, je, je li ponizan onaj še koji svoje učenike, ili da kažemo svoje moride uči tako, da kad mu dođu, da stavi ruku, moram i, i, i, iz, iz kraja, iz prijeda i ovako neko poljubiti. Kad ide, ne smijemo krenuti leđa, pa non stop je samo kod ide u rikvirac. Ne smiješ. Jel Allaho posanik, ali ih sada, to se na tako uče, ashave? Jesu li tako ulazili, izlazili posaniku, ali ih sada? nisu ni posaniku, nije buo Bekru, ni Hazreti Omaru, ni Hazreti osman, ni Hazreti Ali, nisu tako ulazili, izlazili. Zašto onda, kako se, zašto neko uči, govori o poniznosti, a tako Uči su je učenike da se tako prema njemu ponašaju. Mala je tako prve generacije ti da kažemo, Mutesawufa kao što je bio Džuneid, kao što su bili drugi. Znači, nisu se tako ponašali, nisu tako govorili. Znači, prenosi se da je Džuneid, koji se, za koga kažu da je bio začetnik Tesawufa, da imao jednog svog učenika, koji je bio pobožan, je april prilike je bio u jednoj nevoli, je rekao, gospodara, ako sam ja kod tebe na nekom mjestu, učinimi da to i to da mi se desi. Pa Allah je l da mi se to desi. Ked je došlo to do Junaida, neko je, kaže, kako je rujan on? Taj čovite, njegov učini. Kaže, kako je to loš? Eda prema Allahu. Da kažeš, ako sam ja nešto daj mi to, ko sli da se tako obraćaš Allah je l-šanu? I za to ono je također što je došlo? Kaže, da je aynul kerame il istiqame. Kaže, glavni keramet je il istiqame ustraj nos na pravom putu. Ja vallahi razumiješ da kažeš, Ja kaže izmetim kaže šeha u toliko, kaže, ja, kaže ne znam koliko vreme, kaže pokuša, nikak od ne mogu sufare da nauči. A izmeti šeha u godinama. U šeha u godinama još nije sufare naučio. Je tako delje da sad o tome godine će. Nije to Allah onda u svakom. Mi ovdje moramo doći ima, draga braću, moramo doći ima svoje duše. Jo uvijek je kod nas ono ja, ene, ja, ja. Znači mi na djeljugu žijemo Allah radin. Velekin kunu rabbanijin, ali budite Allahovi. Načini nam poslanik alejhi salatu ve selam selutio koliko je se selutio da mu se lice zacrvenilo ali kada kada bi vidio da se krši Allahov granica a je li radi sebe je li se ljudi radi sebe je li se svetio radi sebe nije pa su mu činili ovo pa su mu činili ovo pa pa, pa znate sina poslanik alejhi salatu se našta smučinili pa su dozeo za poslaniku alejhi salatu ve selam pa, pa mu činili ne pravo pa mu govorilo o Muhammed anakisi Pa je posljednik alih i salatu sa nama Pa je sallallahu alih i salatu. A mi danas, neko ti nešto rekne, jednu ti riječ, reki jednu rječancu. Kakvi? Kaže, ja pomnožio sam ga s nolom za svaramene. Čovjek te moli, halali, pogriješio sam. Ma kakvi? Ja imam ono svoje ja. Koje svoje ja? To, tako, tvoje ja imaš. I ono će te daleko odvesti. Ali te sam u džahene može odvesti. Da lada je našanu sačuva. I zato vam kažem, san, može da bude musliman. Zar možemo biti jedan džemat, jedna sajnica, a među nama da ima da ne priča jedan, ne, brat sa vratom. Zar može među nama biti da dođe neko da kaže halal mi, da ti kaže Allah ti neću halal ti. Da pokušava da ti kaže ja neću. Jel to Kur'an i sunnat kojeg živimo? jer mi živimo, živimo Kur'an i sunnat? Jel živimo Marksizam, živimo komunizam? Što živimo mi? Živimo Islam. Islam je od nas, među drugima. Pogledajte kako je Allah posljednika, wasalam, kako je živio sa... Kako se odnosio prava na muslimanima? A da kažem kako li prava muslimanima? I zato problem danas je kod nas. Mi danas, ja sam neki dan rekao jednom takom, mi danas širimo tu nekakvu toleranciju s drugima. I ti je šira ako ćeš. Sjediš sa, s popojima, s ovim, s onim. Međutim, muslimani, međusobno ne mogu sjetiti. I zato vam kažem, znači, draga vraćice, svoje ja moramo dole. Mora dođeti neko bila. Tražiti halalti i kaži, ja neću halalti. Ili ne želiš ovu, ili ne želi Jakwe to serce? Jakwe to serce? Po sani Kaharihi salatu wa salam każe: "Lajsa, lajsa muka, lajsa wasil bil mukafi, walakin al wasil man idha kutia tarahimu awsalaha." Kajani da da da da dopo mi rise se stesso radioo جننه quando parli vedete дружимо جزاؤهم عند ربهم الله جل شانه كاشه والكاذمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين ينيكوا والكاذمين الغيظ ينيكوا يس كسولوتي سترپسه prego prego te sue sercebe walafina naso prasta il ludma wallahu yuhibbu almuhsinin wallahu e pa macardate nako I spominjao sam vam ode primjere u Leme, ne znam da li sam spominjao primjeri mama Ahmeda. I mama Ahmed koliko je vremena bio u zatvoru, pa koliko su ga biti pa je kad izašao iz zatvoru rekao, ko me god čini napravdu halalove, osim novotarima koji su ostali na ono mišljenje, koji su ostali neku nasve. Međutim, i oni tamavom što je zgodat, si mahalalove. Šihlul Saba imtaj je isto tako. Šihlul Saba imtaj mi je. Imao, da kažemo, najvećeg neprijatelja, na da kažemo, zavnika iz reda u lame. Koji mu je pravio spletke na njega ovako, onako i tako, išao kod vladara, zatvorite ga, bakije, onakije. Kad je umro taj čovjek, ovo spominio je bilo Hajim. Kad je umro taj čovjek, oti šedim te tog čovjeka i rekao, kažeo, danas sam ja na njegovo mjesto. Sve što vam zatrebam ja sam tu. Znači, pogledajte, jer, pasite, draga, vraću, isto oko čovjek, znači, ovo spominje isto oko sport, jer ovo u tako spominje. Znači, spominje arijadatul nufos, treniranje duša. Nacij isti čovjek kad počne da trenira, kad čuje na primjer sad počne da dizati nije sad on da ima, bi kako zove biceps i triceps i da mu može biti, razumiješ li, ili debeli budeš golj ili oko al trenira, pa bude nešto, postane nešto. Isto tako čovjek veze nema s njim, pa nauči. A e isto tako i slamu, ako neki stvar nema šlahaka, može se i trenirati da da postigneš taj šlahak. To zapamтите. Nacij čovjek se mora, i to mu ulogam govori. Čovjek mora da trenira svoju družu, dušu na određenah. Naprimjer, da kažemo čovjek, Allah je iskušao, iskušao čovjek u svojoj prirodi škrt. Mislim, šta odnači? Treba da trenira se, da ide u taratanu za sadaku. Pa da kažem, ideš svaki dan, pa kaže pa makar pola Marke ću svaki dan podijeliti. Pola Marke, pa onda Marku, pa Marku. Dok to ne postane običajna praksa, šta? Pa dok ne postane što do nikoj dijeli. Isto tako na primjer ako je čovjek da kaže lijen po pitanju, ili na primjer ako je čovjek srdit. Pa on to spomnio, govori otom, kaže apsi srdit, zamisli samo sebe u ha, u tom samnju srdbe. Kaže sam bi se zgadi. I zato znamo kako ružan kao mis čovjek kako stalno ti dere se, razbije, kako je to ružno. Ja tako isto da kažeš, čovjek zamisli sebe. Ono muka da ti muka bude da se zamisliš da se tako. Je tako isto da kažem ako čovjek ne može da prašta, mora se naučiti da prašta. Mora se naučiti da prašta. I mora da požuri sad tim. I zato kažemo takvom Allah. Nemojte da budemo kojima Kur'an dopere da do uši međutih na ulazi u srca. Nemojte da odajemo poslije ovog predavanja da ima neko. Da ima neko da nema odnos sa bratom svojim a da to ne, ne izmiri večeras prijenog što zaspe. Jer kad zaspe duša ide. Allah će je možda vrati, možda neće vratiti. Nemojte da budemo do njih i zato zaklijem vas Allahom svakog od vas. Ako ima nekoga da znaš Da nisi u dobrom odnosu, pa makar da ti on učinio napradu, ti učini prvi korak. Pošalji mu poruku ili ili ga nazovi, ne ili nešto učini. Ne tako, wallahi. Ne možete da sadite druženje sa Kur'anom samo na u smislu da vam ja pričam sa neke fine priče. Ovo prvo govorim sebi, družimo se sa samom knjigom, kako bi to uspavali u svojim životima. Kako mi kako mi došli do ovog dženeta o kojem govorimo? Dženeta koji je kod našeg gospodara, dženeta koji je vječan. I ispod kojih teku, ispod kojih teku rijeke Znači, zato da se družimo sa Kur'anom, zato da se družimo sa Allahom knjigom. Da učimo se, da treniramo svoje duše. A znači, Omer radijallahu tala anhu, je kad je bio halifa, zamislio se. sad. Halifa bio, ide čaršijom i nosi vreće. nasi vreće na leđima. Znači, halifa bio, jednom dana ga videli ljudi, uzo vreće i nosi Omer. A znači, Omer ide, ide čaršijom i nosi vreće. Kažu mu, um, bole, to ti halifa, bolar. Samo skop mnogo što mnogo se sve games da pronaći večitozumeješ. Ono hamali, razumiješ. Što bi kaže, što bi la nosi sreće. Kaže kad su počele da mi dolaze delegacije. Ono ko halife dolaze, mnogo pleme dolaze, neko dođe da se ubiže, neko da ovo neko kaže nešto se pojavilo duše. Pa kaže hoć to, kaže da slomim. Hoću da se ponizim, da slomim svoju نفس. Da mi ne bi nešto došlo Omeraj vidi ljudi dolaze, nego aj ti Ona je vreću na lijađa pa ide čaršio pa neki ljudi vidi. Znači da slomir svoj nefs. Čovjek mora alomiti svoj nefs. A mi smo u nevećoj potrebi da ne svoj nefs u naši misobni madnesima. I zato Allah je dao sako dobro. Znači, namojte da budem odani. Namojte da budem odani. Za koje Allah djela šanohu kaže, spomni reč poslanika, wa kale rasulu, ja rabbi, inna qovbi tegada u hadalu Kur'ana mahđula. I poslanik reče, gospodar, moj ovaj moj narod izbjegava ovaj Ibn Al-Kajm kada govori o izbjegavanju Kurana, kaže, izbjegavanje Kurana biva. Ili da ostaviš njegovo učenje. Ili da ostaviš njegov tefsir. Ili da ostaviš njegovo razmišljanje. Ili da ostaviš rad po njim. Ne mogu biti muslimanja da ne pričaju. Zato moramo Allah da dao svako dobro odgajati svoje duše. Moramo odgajati svoje duše. Zato koliko smo potrebni za ibadet. Znači, pogledajte, oni koji su vodili ovaj umet. Ovaj umet ne mogu voditi ljudi osim sa ibadetom. I zato pogledajte ših Ahmed Jasina, koji je vodio palestinsku revoluciju, vodio ih iz kolica, ali je bio čovjek koji je sad vrmena prije sabaha usajio na naštini namaz. Saki dan samo na namazima uči od iz Kur'ana. Znači, potrebno nam je badet. Potrebno nam iz Možakša majacije da sjedimo u džamiji, da zikrimo, da zikr činimo. Da prije namaza dođemo 15-20 minuta da sjednemo da činimo zikr, da donosimo salavate, da učimo Kur'an da govorimo subhanallahu da govorimo alhamdulillah da vas nemo posle namaza što duže ne samo se na velikom natura se na velikom antrošu odma razumeš kad da taj znači potrebno nam je to potrebno nam je više učenje Kur'ana potrebno nam je lični namaza potrebno nam je posta sve što došle stvari koje su jednostavne stvari lako koje su došle u Kur'anu i došle u sunnetu Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem molimo vahte da nas učini dana sučiliho sa da da nasučeni Da se okupimo u džrnetskim baštama, onako kao što smo se včera okupili ovdje. Da se okupimo onda i da naš gospodar sad nemo gde je zavoljeno. Da nas Allah okupi kao što nas je okupio sad ovdje. I da se budemo sjećali ovih trenutaka kada smo se družili s Allahom. Allah. I ja od samo tražim da Allah uputite dobu za mene. Da uputite Allah uputite da me Allah uputite dobu za mene da me Allah uputite dobu za mene. Allah sam građu pute dobu za moj šeha, za najveću ljubav mog života, za šeha Kurejma. Znači, moj šeha, šeha Kurejma je šeha bolestan, pa je šeha za dobu. Znači, šeha bolest je bio zadnjeh vremena. Znači, po pa pute, ona je doba lađa našanu za njega, za njegovo njegov, njegov izličenje. Jer oni od koji smučili vjeru, naši šehovi, koji nam je govore često šeha, jer oni su nam ko oče ko roditelji, ko ostavi svog šeha, onoga od kojeg je učio, ko je ostavio svog roditelja. Naći jeste venjera koga da ostavio, on, koga da ostavi svoj brat. Da na Salahuddin Šahn učeni da budemo odelnici koji imaju edeba prema odelnicima. Ne mojete smatrati samo mene da da učite od mene. Ne, mi smo samo braća prijatelji. Daći među sobama ja vam čitam. Ono sve ja pročitam pa. Daći mi se samo zajedno družimo. Mi smo braća prijatelji od koji je zajedno učimo Allahu dželel šanulahu. Moj jutimani naši šejh koji učimo. Daći da na Salahuddin Šahn učine da ima da ima edeba prema njemu. Da Allah Onu hukme mesti da ga spomenem. Međutim, kad on smišlja vas postaknje. Naći moj šejh pred kojim sam ja učio. Naći šejh do kadr, tahtullah alayh, šejh Kuraj. nema namaza, brca, od farza ili nafile. Naći da ja Allahu dželle ša hamu namaz ne putindom zani. Naći tova sada znači možda se desilo par puta u zadnjih des godina da sam da sam propustio. nema namaza da ne uputim dovu na mazu bilo fars bilo fila za mog šeha, za svoj svoje shehe pregeme samuç evo znači spominje samo u smislu podstreta kad imam govorim nešto se da ladan sanu popravi moje i sigurna sheha znači i zato Allah sam nagradio pute dovu za naše šeha, kure ima da da molad sanu podari značengi da nam sheh inshallah dođe da nas jarati rekole šama kada dođe let kada dođu ona topli dani znači dođe da nas jarati sallallahu ale Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallallahu alayhi